Tök, ez itt a VNC Podcast ötödik adása, hárman leszünk, Feri vagyok, Laci, Hello. és Levi. A témánk az karácsony idején játszódó filmek, és azt is szétszettük, hogy legyen egy klasszikus karácsonyi végjáték, legyen egy horror, egy horror végjáték illetve egy akciófilm és így esett a választásunk a szörnyecskékre, a karácsonyi Vakáci és a drágán az életed, és legelőször a szörnyecskék című filmet beszéljük ki. Az eredeti címe Gremlins, 1984-ben mutatták be, Joe Dante rendezte, és Steven Spielberg volt a vezető producere, illetve az Emblin uh, stúdió személy a Spielberghez tartozik, az készített el azt amúgy rendkívül jó filmet szerintem. Gyerekfilmeknek a nagymesterek Kolumbusz Kristóf vagy mi az isten, Krisz írtam <gül> <gül> <gül> <gül> a forgatókönyvet. Hát akkor még Brilly írozott azért a Krisz a 80-es években egy csomó jó filmek megcsinált a forgatókönyvet. Igen. Nem is fejóra kivértelen mondtam. Ja, tudom, tudom. <gül> Kiérzem én az iróniát. Hát hogy a Harry Potter és a bölcsek köve óta nem is nagyon hallottam róla. Hát így nem... Hát, hogy nyugdíjban vanult az öreg, az már csak perc százik, nem? Mm. Harry Potter után már lehet. Így ja. gondolom. Ja, és Jerry Goldsmithnek köszönhetjük a felejthetetlen főcím <gül> <gül> Amit most nem, én... nem éneklek el, pedig akarnám szívül is. Ma néztem meg a filmet, de ebben De de de de de. de. <gülhogy> csak de most, karácsony Az is lehet, hogy így a Krisz Kalambosz azért vonult ilyen önkéntes számüzetésbe, mert hát akkor mégis csak így a világra szabadította az első két vezetes <gülhogy> Igen, de... Ö... Nagyon sokan, az a, a, tehát a karácsonyi film az az. Uh -huh. És pont ezért nem akartuk azt választani, nem, mert hogy az annyira egyértelmű lett volna, és a csapból is az folyik, hogy inkább akkor másik filmet. Ami legalább olyan jó szerintem, mint a esetek de majd, majd megveszték. Én nem szeretem a esetekbe törőket, tehát. És ja, de... fogtam fel, amit most mondtál. Ja nem, nem is, egyde, egyde akartak megsérteni, de a, a környezetemben, a, a mikro, meg a nagyobb, a, mindenki oda van azért a filmér. Ezt mondjuk én nem értem, hogy miért. Egyszer majd megmondják, nem tudom egyébként. <gül> Mert olyan vicces, tudod. Ah, <gül> olyan aranyos, azt mondják. Azt ah, gondolom annyira szórakoztató volt, mint 2018-ban Kurt rávenni arra, hogy játsszál a télapót. Na jó, van mindegy. volt? Nem. Csak kurvan egy szakállal. Le lehet, hogy előbb, az aljas nyolcasból egy gyorsan felkapta a piros ruhát, hogy... Ha már ráérsz kört, akkor... És megmaradt a szőr. Na mindegy, az más téma. Mindegy. De ez a filme szerintem... Tehát ha egy nagy betűs, egy filmigjáték, akkor ez. Mert, mert azért horror vagy gort is tartalmaz, főleg ahogy a, ugye majd a kis szörnyecskéket kezdik el kivégezni, meg a humorfaktor is ott van szerintem rendesen, ahogy megküzdenek velük, meg a, meg a, a főszereplő fiúnak az apja, az egy rendkívül jó gag forrás, ugye ilyen botcsinálta, feltaláló a kép a, nem is tudom, a fél fürdőszoba, vagy hordozható fürdőszoba nevű találmányjal házala, igen, igen, igen, éppen igen. a film elején, és ez sok poén forrásnak ad lehetőséget. Olyan találmányok, amik itt teljesen ilyen a mindennapokban Miért Hát mire a füstány elő a Higiénikus hamvedek. ha már a neve is félsikere, de mondjad. Lehet, hogy csak a nevét kellett volna eladni, és akkor már is jobban keresek. 100 forintét. Hát de igen, tehát hogy így, már abból gondolhatjuk, hogy ezek a találmányok annyira nem, igazából nem, mert nem ezért lopja el a kis jószágot a kínai embertől, hanem azért, mert ugye az nem akarja neki odaadni. Mert ugye a sztori szerint ő, karácsonyi ajándékot <coughs> megnézegetni a családnak, és akkor térve a, nem is tudom, sikátorba lévő kis, Kínai üzletbe, ahol a kis kínai járulja a kis kínai portékáit. Ennyi sztereotip, egy mondat, a kevés, ezt És hogy ugye ott akkor neki megmutatja a kis mogvájt, amelyik ott így nagyon édesen énekelget. Elmondja bár a szabályokat, majd azt is, hogy nem eladó. És akkor az öreg feltaláló mégis úgy dönt, hogy egy olyan nincs, amit ne lehetne megvenni, és akkor egy ilyen. Eny, enyhe áthallással így, így a, a kövér amerikai elveszi azt, amit <gül> a kicsi kínai nem akar odaadni pénzért. Hát igen, de az unokahathatos segítségével, aki már megfelelően amerikanire zállódott, nem? Igen kell a jön. pénz, így Hát Igen, igen, 200 dolgysér vagy mennyire. Így hát, Igen, és kemény opió De nem, hát érzed azért a szimbolikát, nem? Hogy így a, a felnövekvői fiúság már nem tiszteli a tradíciókat és abszolút. így apró pénzért kiárusítja így az öregeknek így a, a, a, nem is tudom, a hagyatékát. Igen, igen. Hát itt nagyon jelen előjött, igen. Ennyi? De nem Már mondjuk, nem... Mondjuk, nem... Ja, csak annyi, hogy a, mondták, hogy ez a film igazából az reprezentálja, hogy így az ember így, tehát hogy a, ugye volt ez a, a három nagy szabály, hogy így ezt két nap alatt így ker, keresztbe szarták, hogy, hogy nagyon felelőtlen, és hogy, és hogy nagy dolgokat nem lehet ránk bízni, mert úgy is elcseszik. De hogy ez az hibájukon kívül volt, tehát, hogy ott, ott, ott, ott azért, ahogy a, nem is tudom, a víz került így, az Gizmóra, valeset volt, volt, aztán meg a kis megszülető gnómok azok meg, meg ilyen kezelhetetlenek voltak, és ők azért tették, amit tettek, és ettek. fél után. Évfél után. Nem, hát senkinek nem szabadna enni évfél után. Egyébként ez tudjátok, a... mit nem értettem így a filmben, hogy így a, a papáról így süt, hogy egy rohadt életképtelen balfasz és szar dolgokat gyárt ki, de hogy a faszomban volt így ennivaló, meg így fedél a fejük fölöd, Hát érted, ez a 80-as évek amerikája, tehát lehetsz bármelyikor a retard és semmire kell, igazából fönn tudsz tartani egy háztartást. Miért a Bundy, az hogy tudta főt, igen, ugyanaz, az elég, de hogy, a családját a cipőár boltos Hát figyelj, az a, az életszimbólnal, amit el Bundy ott képviselt, és ami miatt nyavajgott, az tulajdonképpen <gül> 2019-re egy elérhetetlen álommá vált. Igen, itt a kezed. <gül> igen, hogy fenntarthass egy cipőboltosi állásból, cipő eladói, mert ugye nem is övé volt a bolt, egy emeletes lakás, nem tudom én hány szobával, meg el tudjatok menni nyaralni, mert azért minden évedben valahol elkalandoztak, tehát voltak ők Angliától kezdve, nem is tudom én, hol még, tehát hogy itt tudod a négy falon kívül, két kölyköt tudsz etetni, iskoláztatni, és, semmi, és az asszonyt is el tudod otthon tartani, úgyhogy az közben semmit se csinál, csak az oprát nézik. És két autó is van, mert hogy ugye volt, többször volt remlítés, hogy van az öreg Dodge, meg hogy aztán talán a Peggynek is volt saját autója. Aztán lehet, hogy azt végül eladták bombonért, vagy én nem tudom miért, de hogy egy, de volt minimum képcsin. egy autójuk volt, amit tudtak tartani. Igen. Csak hát nem tudom, itt miért? az asszonyháztartás belé volt, mert nekem az jött ki erősen, tehát, hogy hát. a, a Szentka nem dolgozott, hanem a Igazából az ja, jó, hogy a, így... a bankja igen, igen, igen az a ta, talált fel. Ja, hát lehet, hogy akkor ott a gyerek tartotta el végül a családot. <gül> az is lehet, hát a bankszektor az mindig jobban fizetett. Jó, hát tűnik, hogy így el tudott tartani így a családot, meg a kutyát. Hát most már egy mogvájt is. <gül> igen, is ne veszik, nem vagy... <gül> ne eszik, nem iszik, bajzak, Nem eszik, nem iszik. Ja, hát igen. Ja, egyébként igen, hogy a, almot se kell venni, mert nem szarik ugye, hogyha nem eszik, és ez a legjobb <laughs> Igen, ami ez. És akkor a, a Billy, a főszereplő, ugye ennek a idézett úrnak a, a fia megkapja, G a, nem tudom, maj eredetiben hogy, de itt Guz, Guzminak hívták? Igen, a, igen, magyarban az, volt meg. De várjál, én ezzel úgy nagyot mert mert hogy így mindig így haverra beszéltük, én Gizmóra emlékesem. Igen, én is, én is És a második részben hogy hívták? Ott már Gizmó voltam. Nem? nem? tudom, hogy, hogy hívták, mert hogy én, amikor meghallottam, hogy Guzmó, így ki, kilőttem a szinkron a picsába, és akkor, <gül> de aki, akkor jó felirat az feliratban. Először lehal a kétváneztad <gül> Nem már angolban, mert nem Guzmó A feliratban is Guzmónak írták, de Igen, túl tudtam lendülni és akkor elmondja neki ugye, ezeket, hogy az erős fény nem érheti, már akár megisölheti, e, vizet nem kaphat, semmi képse, meg hogy éjfél után nem, nem ehet. Hm. Amúgy az, az, az, továbbra is kíváncsi vagyok, úgyhogy, hogyha ezek a dolgok, tehát ilyen alapvető szükségleteit nem lehet ellátni ennek a jószágnak, ahogy a picsába élt. Mert hogy érted, nem kapott vitaminokat Fényevő a fény, volt. de az sem, mert hogy nem kaphatod fényt. Én ja, ezt. Tényleg. Ez énekelésből él. Nem tudom, így, így látok ilyeneket az utcán, de nem úgy néznek ki, mint akik jól élnek az énekelésből. Hát de az öregkéneim megmondta, hogy mi még nem értjük meg a mogvályokat, és tényleg nem értjük, hogy... Nem, nem. Hát, hogy, -hogy élet. Több 30 év, vidig még mindig nem értjük őket. De gondolom, le, lehet, hogy ezek a, a, a mogvály megértési kézikönyv valahol ugyanott van elveszve, ahol annak a leírása, hogy hogyan kell a kagylókat használni. A... A pusztítóban lévő Budiban. De lehet, hogy jobb is, hogy nem találjuk meg. Már figyelj, ha ezt elfogadod, akkor meg egy nagyon jó fiam van részed. Jó, ja, persze amúgy. Hogyha, tehát, ha, ha idézőjelme ezen átlendülünk. És akkor ugye a, nagyon megtetszik a, a Billynek ezek is. Már meg mindenket. Hát, látni kell egy cukiság amúgy. Egy, ja. egy baby oda 0.9 Ö, igen, amúgy ezt sokszor gyerekkoromban gondolkodtam, hogy a fördmű babák amúgy innen jöttek? Na mondjuk lehet, tényleg. Csak annyit loptak, hogy ne tudják őket beperálni, uh -huh. de amúgy igen. <gül> színesebbek lettek, nem? Meg kis ja, kövérek. Mert a Tán... magyarú, Vagy Meg nem voltak ez végtagjaik. Ez vagy voltak. Már gyerek gomblúzok. Az, az nincs meg, de hogy maga a kis, kis dög az megvan, ahogy a ja, kis log megénképpen. És ennyi. tehát hogy, hogy a... az arcberendezés az tényleg ugyanolyan Én A az élet. megtartották nem. Ilyen, mindenkinek egy gizmófáházba. És akkor ugye van a... A, az a Pete Fountain-nek, a felment játszott, az a szomszéd srác volt, vagy az, az ki volt? Szó, a a nem család... tudom, az egy kisrác család... volt, aki mindig bejárkált hozzájuk. Aki, aki... zavart. Igen, aki, oh. tudod, a, a fenyőárusnak volt a reklám. Igen, szóval, igen, igen, igen. <laughs> De lehet, hogy a nehézsorsú szomszéd fiú, és akkor igazából így megtűrték. Ja, igen, igen. És akkor ugye ő véletlenül ráönt egy, egy pár csak vizet a... a a guzmira, és akkor az öt, öt új jön ki, vagy születik igen, meg igen, a igen. guzmiból, és akik már látszik, hogy a viselkedésre is egy ilyen, hogy mondjam, kicsit agilisebb, szertelenebb, agresszívebb, mert meg is harapják majdnem ugye őket. És akkor a második éjszaka van az, hogy ad nekik enni, ugye, ha jól emlékszem. Igen, megbuhárálja, kis faszopó az órát. Igen, igen, kihúzzák gyerekbarát content. <gül> Tehát az az öt kis faszokor, hát a és ugye megáll fél évfélnél az óra, és akkor Billy, hát jó iszeműen ad nekik. És a reggelre ilyen nagyon szépen bebábozódnak hogy ezek a lények. Kis, kis faszokók, igen. Igen, ja, és el is csesztem, mert ugye az ötből egyet elvisz a Solin Elvis a biosztanárának. Igen, igen, aki szintén a, ugye egy elcseni a csávónak a, a szalám is szendóját, és akkor ő is, ő is átalakul. De azért a, a, ott azért van suspense, nem? A, amikor ja, mutatják a nyitott nem tudom milyen patkány szívet, és akkor ugye gyerekek már haza szünidőben, ugye, és akkor eh, megszületik ott is, és akkor hogy ottan keresi a, a fél homályos terembe, és tudjuk, hogy, hogy mi fog történni nagyjából. Szóval az, attól de, ott hogy, volt parafaktor. Az az, igen, de ha belegondolsz, akkor leültél a családdal megnézni a gizmót, hogy akkor ugye egy a borító alapján a kis cuki ja, górszágot... Igen, és akkor így az egész család boldogan leül a tévé elé, és akkor így, így te, mint felnőtt sejted, hogy itt valami történni fog, tételezzük fel, a először látod, de a gyerek még nem. A gyerek még nem sejti. Rádikán nézünk, jó lesz köztem és anyád között így. <gül> <gül> meg is akartam kérdezni, hogy Feri, mint, mint közülünk így egyetlen családdal rendelkező családapa, hogy te ezt így mikor nézetted meg a gyerekkel, vagy nézetnéd meg? Hát, ugye, most már 13 elmúlt, úgyhogy hát most engedtem. De egyébként tehát ez pont igen olyan, hogy mivel, mivel horrorisztikus, tehát tényleg lehet tőle megijedni, ezért, ezért nem. Tehát egy ilyen 6-7 éves gyereknek úgy biztos, hogy nem engedni. Jó, pedig én annyi idősebb láttam. Igen, én is úgy emlékszem, hogy sokkal fiatalabb vagyok. Annál is fiatalabb el, ja. Azért vagyok ilyen óvatos, mert volt, amit így engedtem, és így visszakaptam, a, hogy, hogy aztól félt. És igazából tehát ez a simán ebben benne van, hogy én úgy érzem, hogy megjegyem tőle egy, egy ja, kis hát, meg. Jaj, de... már, Ugye, én gyerekkoromban Kupa Mihálytól féltem, az uborkában, az meg hát... A hát parafején... félhet, félhettél, és hogy nézett ki. <laughs> Igen. Az egyik formától a Szezám utcában. utcában. Az indoka nem volt, csak olyan para volt a feje. Igen, de, de például ez, amikor őt keresi a fek a bios szerintem ez ilyen rohadt félelmetes volt. A. Mondjuk, e, igen, és a, tehát a átalakulás után tehát tényleg egy ilyen rendkívül visszataszító, tehát közel nincs a, a Guzmi eredetihez a, ezeknek a kreatúráknak, akik ugye a metamorfózis után előjöttek. Egy ilyen eléggé, eléggé gusztustalan lények. És e, ilyen nagyon szombosak, mert, mert hát úgy kicsinálja ugye legelőször a, a, a biosztanárt, és nem tudom, figyeltétek -e, hogy ugye már, hogy vetvért tőle, és emlékezett rá, úgyhogy még a feszkendőt a seggébe szúrta, úgy hagyta, hogy emlékeztek hát, de hát itt jó volt. Igen, igen. Tehát, hogy a, a, de úgy a, a, a szörnyeskék, kék, hogyha már ilyen, ilyen áthallásokról beszélünk, így tulajdonképpen ha belegondolsz így olyan, olyan mint, hogy, mint így a, a gyerekeknek így a felnövés története. Tehát, hogy így először kis ilyen kis cuki, ölelgetni való kis aranyoskák, aztán így, így elviszed őket vért venni, amire ők rohadtul fognak emlékezni, és akkor, amit látod, még az is lehet, hogy megtorolják, és akkor, amikor meglátod, ott van az a rész, hogy átalakulnak ugye ott, ott tartunk, jön a, a, a pubertás, és akkor már bejárnak a kocsmába, és akkor cigiznek, meg piálnak, meg így szétverik a bejegyzést, és nagyon illet, illetlenül viselkednek, vagy így hát tulajdonképpen ez, ez lesz így a, a gyerekekből is. Hát figyelj, igazad van abszolút, hogy ez lehet a kamaszkornak is a, egyébként a metaforája, abszolút. Hát igen, most gondolod, hogy ott a kis szófogadó, cuki gyereked, aki egyszer csak bevadul. De? És nem bír fékezni, és csinálja a ügyességeket. -e, szétveri a sarki kocsmányt, meg kilövi ki a szomszéd öregasszonyt, akit mondjuk te is utálsz így a, a motoros hát De, de, de, de, de az ki, ki nem akarta volna. Mondjuk jó, hát ez azt, egy teljesen aztán, jogos. A, jogos az, az, ott újongtam, ott újongtam. <laughs> És egyébként nekem csak volt olyan érzése, hogy mint a alien tojások egyébként egy fúráljanak olyanok voltak. De úgy igen, Csak ennek a világított. Miha a világít esetében, igen. Húvén, húvén. Kamasz gyereked olyan, mintha nem is erről a földről számaznak. Milyen mély. Mint a Ilyen metal. És és igen. szerintem a le legjobb jelenet nem az, amikor a családanya összecsap a, a négy. Ó, oh, igen. Hát az, az frenetikus, ahogy. Ja, az gyors elég gyorsan legyapja őket, basszus. Hát, hát igen, ugye vannak a hangok, ugye mert az emeleti szobában akik a Billy a, a magájel, és a, a egy ilyen rohadt nagy késsel, ugye fölmegy, vagy kettővel, azt hiszem. Egyet. Egyjel fölmegy, és... hát meg. Ja, szegény guzma, azt hiszem, a, nem a Middard táblára van föl, Igen, igen Meg a... a mondját meg, ledobják a, a szennyes, szennyes ledobóba. Jó? Igen, a, a Falka őt kikezesítette magából. Igen, egy, egy, egy És a, hát az a, az a fight, az epic szerintem. Tehát a, azt hiszem az elsőt a Turmix gyakja le, akkor az egyiket berakja a mikrohullámú és akkor a harmadiknak a Billy vágja le a fejét azzal a karddal, ami mindig leesik, hogy akárkiben bejön a lakásba, és természetesen a tarajos fő... Micsoda főfasz. főnök, az, az... Igen, az főfasz, az... Az éget. És akkor beleindul meg a játék. Igen. És hát természetesen, és akkor tud már mert, mert beleveti magát a... Nem is tudom, az valami tanúszoda volt? Vagy tudod, ahova bele. Igen igen igen, igen, igen, igen. Hát nem tudom, vagy egy, nem tudom, egy, egy száz utódja biztos lett utána, hogy ott a víz, szó szerint. És akkor elkezdték terrorizálni a, a városnak a lakóit, de de nem egyszerűen. <gül> e Elszabadul tínédzserek mondja erre. Igen, igen. És akkor ugye persze szerencsé van ez a városnak a hülyéje, tudjátok a hókotról-os, hogy a, igen, ja, igen. mindig a külföldi szarok, meg hogy a, meg hogy a gyártók ilyen manókat raknak, tudod a, a dolgokba. Igen, igen. Egy igen, <síns> egy potenciális Trump-szavazó <síns> <síns> <síns> <síns> van. Veszitte lát, látod rajta a pirosabket, még a Make a Miracle Great. A ezt kert. akartam mondani, igen. Egy... Hogy nála jobban nem is találhatott volna ez a mondás. <gül> <gül> és és igaz, hogy igen, igen, mindig a külföldi kínai szarokat szídje, és ha belegondolsz, ez is onnan van. Ha, jószágot igen. is onnan szerezték. Így van, így van, így van. Hát meg az utolsó mondata is ennek a hülyének tudod kb, hogy... Nem is tudom, hogy igazam volt, vagy valami tudod, amikor látta, hogy kivezeti azt a kurva hókotról. Nem az Istenhez folyászkodott, hanem hogy igazam volt, látjátok. Csacsértek papu. De a, a második részben is benne van, nem? Igen, ott is előbukkan azért, hogy így ott legyen. Igen. egy kis teret. Igen, ilyen szenofób dumákat nyomjon be <Szor> És nekem legjobban tényleg a, már hogy a, az a banknak a fő hogy hölgyének a elintézése tetszett, az, az bevallom, az jó volt. Bírt járni, de ilyen tolókocsével avitette föl magát ugye a lépcsőre, és azt így megbuherálták, és ilyen 120-szal így kibaszódott az ablakon a, a hölgy. Ott, ott ott azért nem murzsoltam könnycseppetet érte. Jaj, nagyon elpakóba. Igen, és dögönyve tripperbe. Igen. <gül> igen. Ja. Ja, azt amúgy igen. Ezt mondani akartam, de szerintem Hatszínak mondtam már, Márce, hogy így én szoktam sasolni jobb rendezőknek a, a, a IMDB oldalát, hogy mi, mik jönnek ki így a következőbe, vagy következő évekbe tőlük, és láttam megjelölve spielberg mint co a, a szörnyecskék 3-at. Ó, hálad Istennek! 20, -20 egy környékére található. De jó lesz. Na figyelj, azért észrevettem, hogy jó, nekem valami, azt kell mondanom, hogy a második rész jobban tetszett nám, ilyen, ilyen ilyen emlékezetesebb jelenetek voltak, meg olyan, hogy kicsit jobban röhögtem rajta. De most így megnézed hogy egy 84-es film, ugye, amiben így ugye észajszer, egyszer kétszer az a modern szemnek elég zavaró stop motion mozgást, a, a, a technikát, a, amikor mozognak a kis dögök és így megnézni, hogy mit fognak produkálni most uh, ezzel a mai technikával, hogy fognak a szörnyek kinézni. Meg hát egy kicsit egy, egy ilyen, ilyen, hogy mondjam, uh, zurább uh, sztorit csinálnak hozzá, mint mondjuk ez a 80 Jó, azért, azért, azért lássuk be, hogy a szörnyecskék így nem, nem a, a történet az erős kék. Persze Persze, persze. Tehát persze. az egyik, egyik résznek se. Tehát hogy itt, itt még csak-csak felelhető történet azért a másodiknak, Szinte semmi nem volt. Annak nem, de ott, ott meg rámentek ezekre a még betegebb, még betegebb gegekre, hogy mondja ezt. Hát igen, itt, itt mert hogy itt, itt is a halvány történetet, ugye ezekkel a kis jószágokkal, meg a, a megjelenésükkel, meg hogy miket csinálnak, arra azzal így, így felerősítették. A másodikban meg egy az egyben arra építettek mindent. Hát igen. igen, igen. Hát de... azt tudom, majd megnézzük, mit tud a harmadik. Bocsánat. Ja, csak annyit igen, ez tényleg egy jó próbálja lesz a, a CGI-nak, hogy, hogy sikerül-e legalább annyira ijaveszhetőt létrehozni, mint az első két rész. Hát ha nem, akkor majd úgy csinálunk, mint meg se történt volna, és csinálunk úgy egy folytatást, kukázzuk. Ez mostanában beválik, csak az is ugyanolyan szar lesz. Hát de mi, mi volna egyszer úgy kéne, hogy, hogy úgy csináljanak filmet, tudod, hogy azt ne kelljen elfelejteni, mint a... csináltak a Terminator 3-4-5-nél, ugye? Igen, a igen, Igen, igen, igen, igen. Csináltak egy ilyen filmet, ami elfelejti az előző három részt azért, hogy ezt is elfelejtsük. Hát <gül> de, de ezt csinálja most a szellemírtók is. Ugye, hogy, hogy volt a... a... Uh -huh. szellemírtó lányok. Igen, film. Charlie szellemírtói. Charlie szellemírtói, igen. <gül> <gül> <gül> és hogy, hát az ugye szerencsétlen film, az már akkor halára volt itt éve, amikor még ki se jött. És akkor ott ugye a feminista felhangok elkezdték mondani, hogy így biztos azért, mert nők, és így nem, nem azért, mert nők, hanem azért, mert szarúnyul az alapanyaghoz, és tiszteletlenül bánik vele, és tán így kukázza is azt, ami megtörtént. Tehát, hogy ott ez azért volt elbukva, meg, meg, meg Melissa McCarthy meg miatt, mert hogy egy nagyon rügel ő, Az ő hibája. Hát, hát nagyon igen, de ott a fő szereplőnők is ki voltak akadva, és nem értették, hogy hogy, hogy az eredeti alkotó. bár aki él, hogy szerintem ők is elhatárolódtak ettől. De... Ja, persze, mindenki, aki csak tudott hát, elhatárolódott hát, tőle. azért kameózott egyet, csössze meg az újban. Bill Böri megcsinálta a Gárfieldot is, amit aztán a halála órájában meg, megbánt. Igen, igen. <gül> a zombi lenne. <gül> <be. gül> Jó, akkor ott neki megbocsájtottam azért. De <gül> Na mindegy. És, ja, és e, visszatérve még a filmre, de ugye van ennek a bill egy kis barátnője, két, és tehát, hogy amit a, az, ott a művelnek a bárban, <gül> tehát azért, ott, ott, tudod, ezek a sztereotíp em, emberi viselkedések azért ott vannak. Tehát ott Igen. van a, a, a magányos, depressziós, ugye a láncdohányos, az alkoholista, a, a kártya, a pókerbúzik. Ott azért fölvanultat egy csomó. A női <gül> ja. Sőt, volt egy, egy mutogatós is. Igen, igen. <sínt> Előkerült a Hémbilénbia Lóden kabát alól. <gül> igen. És akkor a. Ja, igen, és úgy, hogy a, a csaj az tüzet, a, tüzet ad egyiknek, és rá észreveszi, hogy, hogy megijed a tűztől. A lény, és vadott egy fényképezőgép a Polaroid, ugye ez az, ami egyből előhívja, igen, és mi? akkor azzal tud megmenekülni. A... A szörnyekkel el, és akkor immár ezzel a hölgyel megerősödve a Billy elkezdi üldözni ezeket a lényeket, akik a moziba mennek, és mit néznek a Hóférk és sehét igen nagy átéléssel. Vagy és... Ja, Já, Ja, és akkor a gáz kinyitják, és akkor az a terv, hogy akkor már az egészet. Ami is sikerülés, de hát mit ad Isten megint ki, ki menekül meg a, a főnek az ismét. A bó, Bóbitás vagy, tarajos, vagy? mi volt a neve? Hát Tarajosnak mondták, azt hiszem, és Taraj bemegy egy ilyen, ilyen mini-bevásárló mini központba és akkor ott egy ilyen, hát ilyen epic fight, mert ott a, le a szegény billy az vállon, megynek ilyen a láncfűrészsel, tudod. Minden előkerül, ami egy ilyen bevásárlóközpontban fegyverként alkalmazható. Ó, igen, igen. Ja. Hát csak az a baj, hogy ez szinte mind, mindet a, a, a Bó Pítás vagy a talajos használja. És akkor megjelenik a, a mik minket egy, egy elemes autóval, vagy <gül> nem és, és ő, ő menti meg a helyzetet aztán igazából. <gül> hát hogy tehát hogy a, a, a főszereplő, emberi főszereplőink azok pontosan annyira hasznosak, hogy így a végén kis ki derüljön, hogy csak így a másik kis jószág tudja megmenteni a világot. <gül> igen. igen. És akkor a, ugye természetesen a, tehát próbáljuk bekapcsolni a, a, a lámpát, és helyette sikerül bekapcsolni ugye a mesterséges szökőkutat. És a, ugye abba belevetődik a mi kis főgonoszunk, és e, csak siker ezt a kurva villanyt és akkor egy ilyen, hát e, azért jobb effektel, mint a street trashben, az emberek úgy, úgy elolvad ez a, ez a főgonosz is egy éválik a Igen, meg a teremtőjével. És akkor a végén megjelenik, a, már ugye a tévé adja, hogy hát abba a bavár, nem tudom, milyen városkába játszódik. Ez bekerül a, a hírekbe, és akkor Mr. Wing megjelenik a, a, a családnak a házába, és akkor kéri vissza. Igen, és ő, ő, ő, ő mondja végül ezt a konklúziót, hogy igen. akkor ők így nem képesek arra, hogy felelősségteljesen neveljenek egy mogwájt. Igen, igen. De tulajdonképpen úgy ezzel a felkiáltással ettől a családtól a gyereket is elvehette volna. Hát Én nézd, az, igen, hm. de hát valahogy csak fölnőtt az a gyerek. <laughs> valahogy, igen. Ez a... Már, már nagykarú volt Billy, szerintem ha nem lett ott úgyhogy nekem tata, bejött a faktor és meg a, meg a humora is a filmnek. Tehát én most ugyanen jól szórakoztam még a családdal, mint annak, amikor, azt hiszem, 89 ben láttam először, mert meg is hazánkba akkor került egy-öt éves csosszással az a film. Nem tudom, nektek mennyire jött be így, így közel? Mennyi? 35 éve? Igen, 35 év. Tudom, nekem tetszett még most is. Tehát, hogy én nem nem sokra emlékeztem belőle a régből, és jó érzés volt előszedni, hogy akkor így utazzunk egy kis időt, és igazából szórakoztató volt. Nekem még az is tetszett, hogy a kis jószágokat megoldották, meg ahogy mozgatták, tehát nem, nem hiányoltam a, a CGI-t egyáltalán ebből a filmből. Jókat elmosolyogtam, kacaráztam rajta, amikor igaz, ilyen Kisek fejekké változtak, azon meg kétszer olyan jót Minden mindent összejöve tetszett, de akkor így várunk majd ezzel a megmutatással szélesebb körökben, hogy a család gyerek részét illeti. Hát nem tudom, mert hogy ti hogy egészen picik voltatok mindketten, amikor először láttátok, és igazából nem maradt vissza semmi. Nem jártott a pszichát ez. Hát, hát igen, de te ezt mondod, mert te kedvelesz minket, de nem lehet, más. másként ja. vélekedik erről. Ja, jó. De igen, hát most mégsem mondhattam azt, hogy be, nézze, de nézze öt éves, mert akkor milyen szülő lennék, ugye? Igen, az, az a baj, hogy ez pont egy olyan határmesdén mozog ez a film, hogy ne, nehéz eldönteni, hogy akkor, akkor mutasd be vagy sem. Tehát igen, egy... de jogos. Nem, nem tudom, milyen volt a, a, a borítója annak azinak, de teljesen így megtévesztél, nem hogyha kicsi, micsoda Guzmi van a legelején. De Kossi egy ilyen családbarát fiam. Megfordítod ott, meg ott vannak ugye a hátul a, a, a mutánsok. <sínt> Kevésbé szép pubertási országok, igen. <sínt> igen. De én úgy emlékszem, hogy mintha a lett volna rajta alapból. Hát igen, mert ezzel... ja. ja. Hát csak ezt egy picit, ezt tényleg így már, mert, mert ez az a film, amit ugye előbb horror uh, retro-ban mondtunk, hogy, hogy ez, szerintem ez az arany középút, amikor, amikor van és van ilyen horrorisztikus, meg ugyanannyi humor, mm -hmm. humorforrás, ugye, hogy sokáig nem találták a, a filmek ezt az egy egyensúlyt, és ebbe szerintem tökéletesen megvan csak pont ezért, ezért nem, nem javaslom, hogy egy-öt éves mondjuk ezt nézze. Hát valószínűleg azért mert az általános iskolában ba érdemes járni, amikor ez a film előzerül. Uh -huh. Persze, persze. A kezelni. Úgy vagyok vele, hogyha a, tehát ez az életkor is annyira, annyira relatív. Tehát, hogyha egy gyerek helyén tudja kezelni azt, amit lát, hogy az nem a valóság, és hogy nincs tőle rémálma, akkor most most azt nem húzhatjuk rá, hogy, hogy fiam, tesz tesz 7 éves korodig nem nézheted meg, mert lehet, hogy egy 5 vagy 6 éves már fölfogja, és simán nem okoz neki semmi lelkitörést, hogyha ezt megnézné. Hát, hát azt hát, egy kurva nehéz eldönteni. megnézed, ott vannak a magyar népmesék, azért azok is tartalmaznak olyan dolgokat, amiről így, így nem ülnél egy karácsony, vagy mi egy családi ebédnél beszélgetni a gyerekkel? Abszolút, csak Jó, annyira gondolom. beépült, igen, a fokot, Tehát ott van például a, melyik az, a, amikor a, megeszik mindent, az melyik része. A, a kis gömböt. A, és a kis gömböt is. Hát, a, a, hogy ér véget, egy szó szerint kibelezi a ki. Kibelezi. Tehát, hogy ott, ott, ott... Hát, És, és azt meg milyen jól elfogadjuk, meg milyen frappáns megoldás. Ha meg ugye ott van a, a, az, amikor a királyfi mennek a terüterűre azt a, meg a csodaköntös, meg az a mindenkit halára verő bot. És akkor így el, előrángassa a botot, aki, ami mindenkit elvert. Tehát hogy az is ilyen eszenciális erőszak. Még, nem, az még nagyon beteg, amikor, ö, hogy hívják valami gazda élve a saját feleségét, és akkor a gyereke ki, az még, megvan? Azt hiszem, hogy megvan. Mert ellopják a gyereket, és aztán ilyen ő, csirkevért raknak a, a szájára az anyának, hogy azt higgya az apja, hogy az anya megette a gyereket. Uh -huh. ez, ez, ez magyar népmesé? Ez Hát meg az, amikor a, a Dick van öltözve a lány, Na, és a akkor... a pulikutyával, Gece. De érted, tehát, hogy az a, az a sztori, hogy így van egy sertés, mert hogy nem lehet egy gyerek a, a lány, az öregasszonynak, <gül> és akkor így egy, egy malacot nevel, és akkor így valamikor kiderül, a malac az mindig elmegy szedret szedni, vagy így tudja tökön mit, gombázni, és akkor az egyik kisfiú, az egy kiszúrja, eprezni, azt, hogy rohadjon meg, eprezni és akkor észreveszi, hogy így na-na, várjunk csak, hát hogy ez a, ez a malac, ez igazából egy lány, és így Zsík. jó, akkor így, így, így ráhajtok, és akkor így mindenki nézi, hogy hát így jó, hát a Sanyikáról mindig is tudtuk, hogy firva fiúcska, de hogy azért így mégiscsak egy malacnak udvarol, és akkor ezt azért így nem magyarázod meg senkinek, hogy így, á, mert hogy ugye nem, nem akart róla szólni, és akkor végül feleségül veszi, és valami, Ö, trükkök árán végül is eléri, hogy levegye azt a maracírhát, és akkor kiderül, hogy itt csaj van a levesben. Csak hogy akkor is így az alapelgondolás, hogy eléggé bizarr. Ezt kétségtudod, hogy elhálják a, a. Na igen, éjszakára. oda is mentek, nász, izé, éjszakára, <síns> ott derült ki, hogy így, hogy így, így asszony van a valakban. <síns> hát akkor malacza volt a csávónak azért. ha volt. <síns> Nagyon tetszett. <SZ> <SZ> és hogy így értette, hogy oké, okay, lehet, hogy nem félelmetes, de baszottul bizarr, meg beteg. Hát de, de láttad, és ezt teljesen elfogadjuk, és a, a négy éves gyereknek ezt mondjuk lefekvés előtt ilyen, ilyen sztorinkkal. De így van, így van. És, a... és akkor, ha nem is a magyar népességet nézzük, akkor a Jancsi Üliska, ahol így jön a igen, a, ember, tehát, hogy így a kanibalizmusról szövünk történetet, akkor aztán végül elevenen égetik el az öreg lányt, meg, meg arról, hogy a gyermekbántalmazás alapjait fektetjük le, az, hogy így baszt ki az erdőbe a kölyköt, aztán majd lesz, hogy föleszik az orvosok. Hogy a piroska és a farkas, ahol a farkas föléli nagyít, meg a nem aztán ugye piroskát is, majd aztán jól fölhentelik a belét, és ezek előmásznak, ott, -ott, -ott a biológiát is így szembeköpjük. <hállt> hát, hát, igen. Hogy így, így van van így vannak itt bizausságok. Na jó, mindegy, a szörnyecskék az jó, és szeretjük. Igen, én ajánlom mindenkinek, hm. aki elmúlt hét. <hállt> <Igen. hállt> Levítöm? Mm -hmm. Hát, mm -hmm. Ja, igen. Nem tudom, uh, én mindig úgy, uh, vagy nem tudom elfelejteni azt, hogy ez 84-ben készült, és akkor azokkal, a, a, azokkal az effektekkel operálisak közlem valahogy mindig egy csökkent az értékéből. Ebből a szempontból egyébként jó, hát úgy fölfogom, hogy a maga korában amúgy ütött egy. Egy, egy, egy ö, nagyot, ö, vagy akkorát, amekkorát, és akkor még úgy megérett arra, hogy akkor egy második részét is bele. belőle. Ami már azért úgy mondom, hogy felnőtt fejjel is egy ilyen, ilyen eléggé szórakoztató film számomra. De persze ott már ott, ott beleadtak apait, anyait az kicsit jobban megnyomták gombot. Igen. Hát hál' Istennek nem a színvonala tényleg a második résznek. Tehát egy, nem, nem egy felesleges folytatásnak éltem meg én se. Ezt. Akkor mehetünk a második filmre, De, ami ennyi. a igazi karácsonyi. <laughs> karácsonyi vakáció 1989-ből. Ez a karácsonyi vakáció, ez ugye a National Lampus. A nemzetünk szégyeneinek a, a sorozatába illékbe, aminek az előző részei ugye a családi vakáció volt, a európai vakáció 85-ből, és akkor ez a harmadik rész tulajdonképpen a, ezekben az a közös, hogy a Gris volt család áll a középpontba, és az ő balfaszkodásaik igazából. Na most ez a harmadik rész, hogy ez a szokásos, ez a karácsonyi készülődés, és erről szól, meg az, hogy a, nem tudom, hogy a előző években is, de idén a Griezwald családéknál gyűlik össze a a nagyja, a, a két oldalról a nagyszülők, és hát befut, nem tudom, várva, vagy váratlanul Eddie, meg a családja is, aki, a, aki az testvére. Igen. Nagyobb a szíve, mint a nagyja. Igen, igen. De... Hát nekem igazából, neki, nekem magas csanő volt így a legszórakoztatóbb. A, a, a, a, jó, hát tehát azt ki kell, el kell mondanom, hogy Csevics szerintem egy kurva, kurva szar színész, de hogy a Clark Gryz volt szerepe, az, az, az neki lett kitalálva. Tehát ebbe üt, én úgy érzem, ebbe a, a, a sorozatba, ugye, mert még, ugye, még, még volt a, a Vegasi vakáció, de, de, ő, igen, igen, amit annyi szoktunk idézgetni egymásból, meg voltak neki 80 as években még ez a flash egy-kettő, meg kémek mindmi, de igazából ő, ő, őt ő, ő jó is, hogy nem szakadt ki a, a skatujájával ami a filmig játték. Igen, a Csevics ész amúgy a, a Flash 1 2 tulajdonképpen egy egyedülálló Clark Gizboldot játszott. Hát hogy így nagyjából ugyanezt a, ezt a típusú karakter hát hozta. Csak kicsit életre valóbb uh, verzióban. De hogy itt, itt sem volt életképtelen, hanem tehát, hogy a, egy kicsit fussunk neki messzebbről, Nem, hogy a, ja. a grízó család maga így felállásában a, a, a mai napig futó uh, ilyen sikersorozatok, amik a, az ilyen diszfunkcionális családokra épülnek, egy ilyen archetípusa volt. Tehát, hogy, hogyha megnézed, hogy ott van az apuka, aki, aki amúgy így jó szívű, meg, meg ilyen vicces, de amúgy tényleg egy, akármit csinál, akármi az nyúl, az felborul, felrobban, lezuhan, eltörik. A lényeg az, hogy semmi, nem úgy sül el, hogy ő akarja. Akkor ott van az anyuka, aki, aki, aki látja ezt, és tudja a, a minden pozitív értékét ennek a, a családfőnek, és ezért is szereti, de látja is azt, hogy amúgy, hogy, hogy azért, ha szakadék felé sétál, akkor így nem áll, tehát kicsit így arrébb mi ezt a és szerintem a Beverly D Angelo ezt is zseniálisan hozza. Tehát, hogy ebben a filmben az ő, ő minden mimikája így, így aranyat ér. Tehát, hogy én azokon, azokon röhögtem a legjobban, amíg, amilyen arcokat ő végig a filmbe vágott. Így, így 126-odjára is újra és újra is fel lehet fedezni benne, hogy a, a Beverly D Angelo így kevesebbet szerepelt, mint az első kettőben, de amikor, amikor ő így ott így megjelent, akkor az, az, az biztosan garantálta az, hogy, hogy, hogy, hogy ott a szórakozást így hozni fogja. És ugye akkor még ennek, hogy ő az a jószívű apukának a szintén jószívű anyukája, aki azért, azért fél legalább a realitást alaján És ugye mindig ott van a két gyerek, a változó nemmelés és korral, ugyanazzal, hogy az idősebb mindig egy picit felszínesebb, meg sekélyesebb, a kisebb, meg általában mindig okosabb és... Nem tudom, talpra esettebb, és így a szöges ellentéte neki. Ezt ugye a 15-ös vakáció így megfordítja, de majd akkor egyszer erről is beszélünk valamikor valahol egymás között, amikor rájönünk. És hogy ezek az, ezek az alapmotívumok, amik aztán a későbbiekben egy csomó ilyennél visszaköszönnek. Tehát, hogy ugye a rémrendes családban annyira mondjuk éppen nem, mert hogy ez szarpélda volt, de a Simpsons családban viszont láthatjuk meg a Guy-ba, Tehát, hogy a legtöbb ilyen ö, filmben és sorozatban, ezek az ilyen arra típusok vannak, így vagy úgy, de újra csomagolva. És hogy a gr ugye a grüspánék ezt hozták ki. És erre építették föl a négy részes, most már részes ö, történeteiket. Igen. És a annyi, hogy a, mind, mindegyik filmben így más, más gyermekszínészek játszottak. Okay. Tehát, hogy ők nem, nem együtt töregettek a filmben, meg a szülőkkel, hanem minden részben másik. Hát itt ismeretjük majd Juliette Louise, hát még jól, A 90-es években még ugye megy a szekére, aki az Odrit játszottá, viszont a Rásztit, a Johnny Galacki, aki most hülyére kereste magát, a, a, mi volt ez az Agymenők című, nagyon sikeres sorozatban. Ő volt az egyik főszereplő. Igen. Rász, a, itt meg a Rásztit játszotta. Igen. És a magyar szinkróba meg Rossz. Azt sose értettem, hogy miért szinkron, tehát hogy, hogy miért így nevezték őket, ez klart, meg rossz, de jó van. Rossz de de a, a rozsdásnak egyébként az európai vakáció meg volt. <gül> Ami mondjuk a raszti ugye a magyar, hát, az európai vakációban, oké, elfogadom már, hogy ott vörös volt a gyerek, amit nem lehet tudni, hogy kitől örökölt, de ö, ott, ott ott helytálló volt a Raszti <gül> Igen, igen. Ja, és ugye néhogy a rend a forgatókönyvre John Hughes-a 80-as évek filmvégjátaik a másik pápája. Van tini Infinity film Igen, a ja, ja. Meg a... Minden egyesről a filmje Illinois államban játszott, vagy chicago Chicagóban, vagy nem tudom. a Igen, te igen, te igen. Persze, Dogmában nyomták eszem, hogy így ki, hogy egy John Hughes-ig, amíg valami Schellmer-nevű a i helyen csinál filmeket, hogy ott játszódnak az történetek. Igen, mondta ez Kevin Smith, tehát aki meg mindent tizé a Jerry-i forgatott le. Tehát, hogy így, oké. Hát ők tudtak valamit, mert minden este otthon vagy vacsorázhattak a forgatás után, nem? És ezen az Angelo Badalamenti, hogyha ez mond valakinek valamit nekem mond. Nekem mond. Hát Volt egy szóval. Jerry Goldsmith már mondott az előző névben de... Hát, Twin Peaks és ilyeneket... Jaaa... ez a Tudtam. <gül> <gül> yeah, hát, azért én mondtam ezt, mert tudtam, hogy tudjátok. És nekem ez a film, ez annyira rohattól tetszik meg a családnak, hogy ez, tehát ez nekünk kötelező program karácsony előtt, de mi még fél időben nyáron is így meg szoktuk nézni, úgyhogy egy, egy ilyen 20 22 szerén már minő láttam ezt a filmet. Lálam ez minden 24-én. Igen? December 24 minden hónap 24-én, csak minden december 24-én muszáj egyszer megnézni. Igen. Bár mondjuk ez, ez egy olyan karácsonyi, hogy ezt ezt annyiszor nem adják a tévébe karácsonyi, nem, nem, vagy hát csak én kerül a mert mert reszkesedek. Nem, mert, mert a, az, az a köcsök a... Kevin az mindig elviszi, így minden elől. Vagy ez, hogy a télapú és azoknak a, a szörszülött utódai, a télapú kettő, meg télapú három, és akkor Tim aki aki szerintem a saját anyja is gyűlöl, meg én is, tehát hogy így, jönnek, és, így, és így, ilyenkor elfoglalják így a televíziót, és így ömlesztik a szenynt így a világra. Igen, igen. Tehát ez egy, ha úgy nézzük, egy alulértékelt Abszolút. karácsonyi film, mert oké, okay, hogy, hogy karácsonyi film, akkor, akkor ez a család, a, a szeretet, e, e, tehát hogy ő sem nagyon lép ki ebből, de szeretetően teszi szerintem. De hogy, hogy nézzük azért... az előbbeket, amiket, bocsánat, igen. Jaj, te Tehát, hogy ott van a, a reszkesetek, betörők, meg mondjuk a télapú, vegyük ezt a kettő uh, filmet, ilyen karácsonyi filmet, meg a, a családi vakáció. És akkor ugye a reszkesetek, betörők, ugye nézzük a karácsony alapértékeit, hogy a, a család legyen együtt, és akkor boldogság van, meg hogy körüljük a fát, és együtt vagyunk. Na most ebb, ezt, ezt a, a reszkesetek, betörők az első öt percben pofára rugja azzal, hogy otthon hagyják a kölyköt. Tehát, hogy ott, ott, ott az előbb említett, újra előkerülő gyerekbántalmazásnak így a, a tökéletes minta példáját látjuk, így az elhanyagolással, hogy otthon hagyott bazd meg a gyereket, és csak a repülőn tűnik föl. Tehát, hogy, hogy már akkor ez így, így kitörli a segét ezzel a gondolattal. Akkor ott van a télapú, ami meg arról szól, hogy legyéte te a Mikulás, és akkor a vanyáza címelen. Ellenben ugye itt van a családi vakáció, ami a, a maga nagyon-nagyon bizarr és nyakatekert módján azért mindenáron azt, azt szeretné bemutatni, meg elérni, hogy akkor ez a család és olyanok, amilyenek, tehát hogy így látszik, hogy így, mindegyik így full defektes, és így, így tartalmazza az össze, összes sztereotípiát, tehát hogy így a félkegyelmű apukának így hasonló ö, szórakozott szülei vannak, még ugye olyan érzésünk van, hogy a, a Beverly Diangelo azért egy ilyen intellektuális családból származik, és akkor ott az a szíten abban felbukkanó családtagokról, ez egy erősen leri, akik közül az egyik, ugye az apu az mindig csak kritizálni tudja. Amit a, ez a Ez a tipikusan, az a, a lányom azért valahol jobbat érdemelt volna nálad, hozzáállású, ilyen, ilyen após, és hogy mégis ez a, ez, a, ez a család, apa próbálja a családot maga köré vonni karácsonyra, hogy ők ezt így együtt tudják tölteni. Meg hát egy kicsit így a, a, a rögeszméről is, meg arról, hogy mi történik, hogyha ez itt túlnő bizonyos határon, és akkor hokimaszba mész már aprítani a fát, a übedől, a szomszédékhoz. Jó, de ez is, hogy igen, hogy a főhősünk az egy fejlesztő egy ipari cégnél. Hát igen, nem egy jó menő bankár vagy, vagy ügyvéd, vagy bármi, amit így minden apuka gondolom így a, a lányának gondol, a képzelem. Hát állítólag ő lesz az év adalékanyag fejlesztője, azt tudja, elhangzik a filmbe is, mert egy olyan, olyan mi ez a műzlit, ami, ami nem csicsed meg, hogyha magába szívja a, is. a olyan, olyan, ez ilyen, olyan bevonatot. Igen, cerukális bevonatot. <tos> re, re, re, re, bevonat, Revolució az élelmiszeripar velkéink igen, hát és akkor ott van ugye a, a... Az abszolút ö, ö, klicsés főnök, aki, aki, aki akár, nem is tudom, a karácsonyi énekből is előmászhatott volna. Abszolút. Aki a végén ugye visszatartja a pulykapénz, közben a legjobb... A puly, az a kurva pulykapénz. A pulykapénz. És akkor ott, ott azért valójukban, hogy szintén együtt tudunk érezni Csevicsésszel. Száz százalékig, Laci. Tudod, nem tudom, csak ilyen, ilyen köszönő papírokat kap, meg a Piperek klubba egyéves tagságot, és hogy... Ö, mit is akartam ebből kihozni? Tehát, hogy ő is ugyanezt a, a, a vonalat járja le, ami az összes ilyen, ilyen családi komédiában van, hogy így megenyhül a szíve, és akkor végül ő is jó útra tér, és akkor együtt mulatoznak a rendőrökkel. De hogy az egész képet, ha nézzük, azért ennek a filmnek a másik kettővel szemben, meg elég sok karácsonyi ilyen szemfényvesztő szarral szemben, még mindig egy pozitívabb üzenete van. Az az? Az az? Az az, hogy nem az a, a, a fő lényeg, hogy akkor így mindenkinek ajándékot dugtos az orra alá meg, hogy a legdrágább csicseres szarjaid meglegyenek, hanem az egész családodat magad köré gyűjtsd, és akkor örüljetek együtt. Ezért még a két öreget a is kihozták a, a, a Témensek klube abba. A medence az már egy másik rész volt a medence, de az, az arról szólt, hogy akkor a szintúgy a családját el tudja majd rángatni ugyanide Csikágóba, hogy együtt tudjanak a medencébe fürödni. Ha megnézed, mielőtt beindult volna a vágyálma, akkor is a családját képzelte oda legelőször. Meg a piros ruhás hölgyet. A piros ja, ruhás a... hölgyet persze, már Csevicsét is vérkő Tehát, hogy azért Egy... az ott bújkáltak kis e, között. Ebben igazad a Doc már, mert ugye amikor már idézéje belengedte a, a, a csekket, vagy a pújka pénzt, akkor, akkor e, volt az a megkit hangulat, ugye amikor a mesét e, mondta, a, a, mint családfő. Tehát á, abszolút szerintem is az az üzenet. Ja. Mert ugye igen, hát ez a rohadt pulykapénz körül bonyolódik, a, legalábbis az egyik száll az úgy, hogy, hogy telnek a napok, és hát csak várják, csak várják, mert ugye minden évben euh, kaptak, és ez igazából már egy ilyen, majdnem egy állandó hát, jó Igen, igen volt, és mert egy része is a fizetésnek, tehát hogy... Igen. Igen. És uh, mondhat, hogy akár, hát így, tulajdonképpen ilyen sztereotív meg sablonokból uh, rakták össze a, a szereplőket, igen, de mindegyiknek volt, adtak a szájába egy-két jó mondatot, Frank shirley hívták ugye a, a főnökét, uh -huh. és emléksz, hogy úgy akarta lerázni, hogy kapcsoljon valakit a titkár okay. Nincs senki, igen, akkor is kapcsoljon kárkit, és amíg várakoztat, addig is kapcsoljon, addig is kapcsoljon, kapcsoljon, kapcsoljon valakit, valakit. Nekem a kedvenc szava volt, amikor végre sikerült beüzemelni a világítást a házon. És akkor ott így körbeölelget mindenkit, és akkor oda megy az apjához, hogy így apa, apa, tőle tanultam mindent, amit az elektronikáról. Tudunk. És akkor az apa így. hát az nem sok. De tényleg, de szem, a, a, amit ott balfázkodik, emlékszel, létrával, meg a odatűzé az ingúját, a... A, a tettőhöz, amikor a, rakja föl ezt a 30 ezer import olasz, azt hiszem, Én, hogy... Igen, rohaddigok. <gül> nem... <gül> nem működik. És, és emlékszik, amikor, amikor bekapcsolhat, akkor egy, be kellett kapcsolni valami segéd erőművet, hogy ugye, ugye a fogyasztást, az bírja tartani. <gül> Komplett városról avasztál az áramot. Igen. Hát igen, de a, a, fa, a fa megszerzése az is egy amikor az ódri szeme megfagyott, és akkor, hogy majd megnézik később, mert nem lát, ugye, <gül> akkor kimentek oda a nagy, nagy, nem tudom, pusztába a családfegyőfájára. De vár, várva, amikor még hazaviszik a, a, a, hazaviszi a fát, és akkor a geci szomszédok így megkérdezik, hogy Hol oh, akar ő rakni azt a nagyfát, is, koha jöjjön le, is, meg tudom, hogy gondolj, hogy maga így beszélt velem? De ezt nem magának mondtam. És tudod. Igen. És hát előtt ott volt a felismerés pillanata, hogy jön a a szemében. Igen, de, de az a házas ez az, az abszolút, ez a trendi fancy, az a, az a minimál berendezett lakás, ha emlékeztek. Igen. Jön meg és a igen, azt mondják, és összetörték a sztereót. És igen, de a végén ugye ott is nekik is megvan az, amikor az asszony mondja, hogy hát azért valahol sajnálja, hogy nincsen karácsonyfa, hiába piszkos, koszos és kispolgári. És így, így igen, És amikor ezt kimondja, és így tudod, így a karácsonyfa bebaszarintja az ablakot, akkor így, így valahol így örülsz, hogy így Nesze. Hát Isten újja meg, mozdulat, követett egy fát. De a karácsonynak így az üzenete másikéleképpen is tud manifestálódni. Igen. És akkor, még akkor ne említsünk szót ugye a Rendik Crade alakította Eddie-ről, meg a családjára, amikor megjönnek azzal a fajak és lakókocsival. <gül> meg a, a kutyát az, hogy hívták? vagy Takony. takony. takony. Szép neve volt a blökinek. Ja, ja. Igen. De a családunk legnagyobb büszkesége, Takony. Igen. Igen, de hogy a, ő, ők is amúgy az az igazi ilyen, ilyen, ilyen tuskó, ö, nem is tudom, ö, ilyen segélyen tengődő család mint a képei Vaj, voltak. Az az, az, az, az, az, az, abszolút. Az, de, de amúgy meg egy végtelenül jó szendékú volt az Eddi, csak hát így a, hogy mondja, nincs szerencsék, amikor gondolkoznak, mert vagy emlékeztek, hogy hogy úszott el a házuk. Jó, de hogy akkor azok az a prédikátornak, a... akik a, a kis soradók... a hoki játékosokat. <gül> az, az meg ott feküdtem, <gül> igen, igen, hogy kaptak egy 10 méteres sávot a, a, a földjükből, annyi maradt meg, úgyhogy... hát haka jó szegé... jószágokat. Igen, igen, hogy el, el, elbánt velük a rendszer, ugye. Kapitalizmus. <gül> A legjobb az volt, amikor hozadott a, a Grizzvarnak egy listát, hogy lepje meg magát. Valami ja, és akkor ex a végén valami. valami ex ugyanott volt ugye, amikor így, így pakolta be a kajákat, és akkor a Clark is oda tett valami kis csomagot. És akkor azt és a, de... a három kiló kaját meg így zsámazta, és az meg így megsemmisült egy az egyben. Igen. Volt az 20 kilós, és az a purinát tudod, az, az a kurvanak hogy Eddi. tudod, a kutya itt ki a vizet a fenyő alól. <gül> Jaj, próbálta elhajtani, és így a, az edinek a reakció, hogy hagyjad egy kis víz, nem árt neki. <gül> igen, nem a faszárat ki. <gül> és akkor hogy úgy, úgy küldik el a kutyát, hogy így akkor jól van menjél ki a konyhába, keresse magadnak valami kaját. <gül> Jaj, igen. Hát de meg ő mondta, hogy tudod, hogy amikor kanas, akkor jobb, hogyha hagyja, ha befejezi az aktust. <gül> Nem lehet vele bírni után, mert ennek az volt a legjobb beszólásodott, hogy amikor egy elmentek csúsz szánkózni, hogy nem csúszik le, mert a, a, f, a fején a kicserélték miatt ja, hogy amíg bekapcsolták a mikrot, akkor mindig behugyoz. És Elfejtett a kicsit a filmlap volt a búcsúban. Igen. A, a... Az, ami mindig eszembe jut, amikor megérkezik Louis bácsi és. Nem <síns> Louis néni. És akkor így hozzák az ajándékokat, és akkor a kisrác hozzá, hogy egy távol, ezek csomag nyávok. <síns> és akkor, hogy így megrázza, hogy hallod, hogy egy nyávok benne. És akkor te ezek becsomagolták a macskát. Igen, Bethany -bet néni volt a. Betani néni, igen. <síns> ja, áldás helyett elmondta a hűséges <síns> <síns> Hú, ezzel. Még akkor beszélni, te azt sem hallanád meg, hogy te erre autókeretűt csörömpölne a háta. De tudod, összecsomagolták a nem a macskával a zselét, vagy a szarokat? Volt egy külön csomagban zselé, igen. Eddig húzú jó ízű ember falt, meg szerintem annak a közepén macska szar volt, amikor ott a. Én legalábbis arra tippelnék. Igen, és a, ugye az első fa az megsemmisül, mert a, az, az öreg rágyújt, emlékeztek. Igen, a kutya meg ugye kiítte a vizet. Meg a macska megsül, elrakta az égöt és fölgyulladt az is. És akkor, hát igen, akkor már kezd bekattanni ugye a családfőnk egy, egy köppet. Úgyhogy azt hiszem a, ugye a kertbe lévő fát, a fájukat vágta ki. Igen, Ugyan, hogy a lengyévesen, és szeg egy bulykát, és a. És is a... Igen, itt, itt, ugye ez, ez volt hogy egy ilyen ünnepnél, ami, ami félre sikerülhet, ami így, amikor készülődik az ünnep, és gondolsz, hogy Úristen, csak ez ne, megtör, meg ne történjen, itt minden megtörténik. Minden is. Igen. Hát azért általában igen, mindig valami gebb az, de azért töredékes szokott uh, általában megtörténni, ami, ami itt előír nekik. Ugye, és akkor még nem beszéltem a mókus támadásról, hm. amikor az új, új fával bevitték a mókust. És tényleg, mintha én nem tudom, egy ilyen uh, fekete vagy grizzly medve szabadult, úgy menekültek a népek, de Takony az a tettek mezejére lépett és az egész lakás cserébe. Meg a szomszéd asszonyra is rávetette magát. És, és mit mondott Clark? Ki Kivették, és csak így becsukéhoz. És nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen félmondat van a filmben, ami roppant szórakoztató. Tehát a, a, az Edi meg a Clark-nek így a párbeszédeiben egy csomószor van, amikor csak ilyen fél szavakat odaveti, így, így erősen, irónikusan, meg szarkasztikusan, és ha az így nem, nem érti, hogy neki Igen, most akkor így be szólva, hanem így... Meg tovább így a történet. Eddinek nem jön át, igen. igen. De milyen, milyen jó volt az a, a rénszarvasos, puncsos tál, amivali volt, vagy a... az, az, az kegyetlen gipses az a folyát. azok A ülei, azok a rénszaros agancsai. Igen, de annál már csak Eddinek az öltönyei voltak jobban, emlékszel, 70-es évekén szalaggavatóvá. Igen, már. de hogy az ilyen, ilyen bokalengős, tehát, hogy így... Kilógott belőle az okni, meg a komplet bokája. Igen, igen. De eddig azt mondtam, hogy nem zavartatott, megfelelő méltósággal viselte ezeket. Teljes mértékben. Igen. És hát ő, ig ő, ő teljesítette igazából a kláknak a, a karácsonyi kívánságát, hogy ugye hozzá neki a, a Frank a főnökét, és eddig szó szerint vesz el, el, el, elrabolja. Én ezt hittem akkor megnéztem. Igen, amúgy, amikor legesleg először régen láttam, én is az a gondolatom volt, hogy akkor ő így lepattal onnan. És így meg tudott letni azzal, hogy tényleg elrángatta a főnököt. Igen, igen. De azért ott is csempésztek, Emle, hogy a, ugye a teljes kommandó ki amikor meghallották, hogy, e, e, hogy visszatartotta a bújgan pénzeket, akkor a rendőrfőnek akarta elverni a gumibottyával <gül> a főnöket. Igen, de még ott az asszony is elhatárolódott tőle. Ja igen, igen. Hát jó megmondta neki, hogy olyan rossz vagy, még nem is tudom, hogy... Csúny rossz ember. Csú, csúny rossz ember vagy, ezeket a szegény embereket. <gül> igen. Ja de és vi... a... Igen, igen. Semmi? Hogy Eddie azért ugye még a... kiengedte a szartartályt <gül> a, a sima lefolyóba és rágyújtott. Igen, <gül> és... ja, az a gyönyörkedem a, a, a, a, a, a reggeli havasi tavas táj, tájban, és abban egy-egy hülyában <gül> nem följött, engedi a... <gül> <gül> Igen. Ugye arra emlékeztek, amikor a gyantátor ragadt, és akkor a... <gül> ágyban már rólvajasgattak a... Igen, ja, a... és akkor a mindent is <gül> Igen, és kezébe maradt az éjjel lámpa, meg, meg az asszonynak a hajja. <gül> Úgyhogy én, én még egy 30 év után is igen jókat kocagtam ezen a filmen, Úgyhogy ez mindenkinek ajánlom, vagy a reszkessetekbe terők helyet, vagy, vagy mellé, hogy ezt, ezt mindenképp egyszer látni kell. Csak helyet Levita? Eee... Nem tudom, nekem nagyon mérsékeltem. a peccet, inkább, mert en... erőtetett volt egy picit néha. Azt, hmm, hát az, hogy, az, hogy jobb-e a esetek betörőné, a, hogy mondjam, a, arról is ugyanúgy megvan a véleményem, hogy igen, egy túl, túl dolog már így a, a, a évendnek a szakában ez a film, de, de még azt mondom, hogy nekem az jobban tetszett, mint, mint ez a franchise. De hogy te csak ezt az rész ebből, vagy az összes többit is? Nem, nem csak ezt az egy részt akkor tulajdonképpen nem a franchise nem tetszik, csak ez az egy rész. Tehát a franchise-ba se fektetek sok potenciát. <gül> akkor kapj be. Igen, <gül> kapját. <gül> Lézzetek normális filmet, Szarú 80-es évek. Csevicsézz meg a faszom. Ja, és ha nézettek, szerintem mindenképp az első változat az az az József. Igen. Igen. a Józseim. Az igen. színkronnal, igen. Minden csomószöveget meg is változtattak az új szinkronban, az nekem nagyon nem tetszett. De melyik volt az -e, a, hogy mondjam, az -e, a hülyebb az eredeti, az a első vagy a második? Hát, fogalmam sincs, mert az eredetén sose voltam hajlandó megnézni, mert ugye ez nekem ja. mindig is ez a szinkronnal volt a családi vakáció. Nem tudom, tehát, hogy én meg, egyszer megnéztem azzal a másikkal is, és nagyon rosszul esett. Én, is, történik. én is. Tehát, hogy az, hogy mondom, alapvetően párbeszédek változtak meg, és hangoztak el teljesen hogy és már nem, nem, nem, az hmm. nem Igen, úgyhogy mindenképp a 92-es az első, első szinkron nézzétek, vagy szinkronnal. Mindenképp. Jól van. Hmm. akkor nyolva. És akkor a harmadik film, ami karácsony ide játszódik, az a Die Hard. 88-ból az az a drágánat az életed, amit szerintem Laci akar felvezetni, mert én már annyit dumáltam, és tudom, hogy neki is nagyon tetszik ez a film. Emre emsúzod? A Die Hard? Hát remélem, nem így érzed. Nem így van. Ez, ez egy édes teher. Tehát, hogy így a állam a Hard, az a, a Holt van a karácsonyi vakációval a legjobb karácsonyi filmért. Ugye a történet szerint a Nakatomi plázának itt az éves záró karácsonyi ünnepsége van. Milyen meglepően tök szórakozó, tehát hogy tök jól szórakoznak az ottani dolgozók. Kevés ilyet látni manapság. És hogy ugye az ottani helyi dolgozó azt folihoz megérkezik az ő férje, Bruce Willis alias John McClane, aki egy New Yorki rendőr, hogy akkor itt újra egy reunió legyen közöttük. Csak hogy így a karácsonyi meghitt hangulatot, vagyis is a karácsonyi ünnepség meghitt hangulatát, keresztül húzzák Ellen Rikmenék, azaz Hans Gruberék és az ő idézőjelesen terrorista a kis cimborái, akik elfoglalják az épületet, és akkor a, a rossz ember rosszkor rossz helyen történeti így kezdetét is veszi, és John McClane megpróbál szembeszállni a bitorló terroristákkal. Igen. Igen. Ez a film amúgy egy nagyon fontos. Szerintem ő meg az aktív filmek műféját a nyolcid években Hát a, a Die Hard... Íg, tehát hogy a Die Hard egy abszolút egy ilyen paradigmaváltó film volt, mert hogy addig a pontig csak ezek a legyőzhetetlen izomkolosszus akciósztárok voltak, akiket azért szeretünk természetesen. Tehát Schwarzenegger, Stallone, meg Dolph, akik így, így keményebbek voltak, mint nem is tudom három atomrobbanás, és pontosan ugyanilyen erővel tudtak lesújtani mindenhova mindig. Soha nem volt idejük arra, hogy vérezzenek, keresztül mentek úgy épületeken, hogy igazából éppen csak egy kartalás esett rajtuk, és így földbe döngölték a majdhogy nem ilyen egydimenziós főgonoszukat, akik azért voltak gonoszok, mert hát, hogy így gonoszok voltak. És akkor az, az a vicces, tehát, hogy ugye a Die Hard egy részről leszámolt ezekkel a, a, az akciófilm vonásokkal, és, és, a, nem is tudom, az, um, és is fellendítette az Atléta trikó eladási piacot 80 as években, és, és, és, és az a legszebb az egészben, hogy ugye a, a Die Hard eredetileg a, a Commando folytatása lett volna. Igen, ez ugye én ezt most és megdöbbentem hogy... Ugye a Commando az, az minden, ami ez, a, ez, a, ez az eszenciális 80 as évek akciófilmje, tehát, hogy hogy egy leheletvékony történet, ami, ami olyan, olyan szépen megy A-ból, B-ből, B-ből, C-ből, D-be, hogy igazából csukott szemmel le tudod követni, hogy mi történik, és vonazóval nem lehetett volna egyenesebb történetvezetést létrehozni. Abszolút ilyen egysab, egy, egydimenziós negatív karakterekkel dolgozik, halálian jó egysorosokkal, de minden, minden benne van, minden is zanzásítja azt, ami, ami ezek az akciófilmek, és a 88-a, ugye Die Hard, ez mindennek is szembe ment. Tehát ugye a Bruce Willis alapból már az, hogy a fizikumára, ha ránézel, így látod azt, hogy hát azért ő nem, nem, nem, nem tudom, fél, fél marhákat emelget reggelente, mielőtt lefutna 450 kilométer, és aztán elindulna a délutáni Mr. Izomember, vagy Mr. Izomember, nem is tudom, szereplésen. Abszolút már, már ezen látszik, hogy Bruce valamivel szembe megy ezzel. Illetve az, hogy ha megnézed, tehát, hogy nem, a, a legtöbb ilyen akciósztárnál azért így nagyjából a családi helyzet is így rendezett. Tehát van a gyerekei, az asszony, és akkor őket jó meg kell menteni. Na itt már ugye látszik, hogy a McLean család nem teljesen úgy funkcionál, ahogy kellene, ha csak azt nézzük, hogy az asszony alapból már a lány nevén van. Feltüntetve a munkahelyén. Ö, itt látszik, tehát, hogy meg, az, meg már a nyitó jelenet, hogy megjelenik Bruce, tehát hogy a repülőn szorong. Tehát, hogy alapból ő egy, egy szorongó ember. Tehát, hogy hogy, hogy lesz belőle akciósztár, meg, meg pusztító gépezet, hogyha már a repüléstől is fél. Holott hát Arnold úgy, például szorította a lábója. Á... Á... Arnold ugye nem, is az, nem az, hogy fél a repülőn, hanem komplet embereket gyilkol halomra a repülőn, is. És hagyott, hogy akkor ugyázzanak a barátomra, mert hull Ó, oh, igen. Igen, brúsz. És hogy meg, meg a, a másik ilyen nagyon jó aspektus még ennek, hogy a negatív karakterben is történt ö, árnyalás. Tehát, hogy már ugye nem az volt, hogy akkor megjelentünk, hogy mi vagyunk a gonoszok, és akkor mindenkit el akarunk pusztítani, hanem azért már egy, egy kifinomultabb ö, negatív főhős tudtak így, így prezentálni így, így Bruce Willisnek ugye az Alan Rickman ö, szereplésében, és ugye az Alan Rickmannek, vagy a Bruce Willisnek ez volt így az első széles megjelenése, amivel így be is robbantak azután ők így a mindenségbe. Tehát, hogy meghatározták azt ők ketten, hogy akkor innentől kezdve az akciófilmeknek az alapmotívumai, alapépítőkövei mikből is fognak állni. Igen, igen. Hát azt elmondhatjuk, hogy a nem rakták fel a, a film plakátjára a, a Bruce willis mert hogy, hogy nem tesz jót a nézettségnek, mert ő akkor meg csak sorozatokba tett. A, a sikeres és például, az forgatta utána a következő évadot, és annyira elérik, mert ez meg egy jól befutott Shakespeare színész volt, de színpadi Igen. színész volt, úgyhogy ő is így az utolsó pillanatban esett be, úgy, úgy tudom, a, a szerebbe. Hát ugye meg... látták egy előadásban, és azt mondták, hogy ő, ő lesz Hans. Bejött abszolút, mert szerintem hozzá tette a film, a vezetéhez. A karakteres, ugye a, a bad guy, az, az mindig jót tesz a film. De meg nem tudom, ezt néztétek, hogy egyébként ugye, kiket gondoltak a, a főszerepre még a, a Willis előtt. De, ja. Meg a Richard Gere, meg a... Nincs kírj ne, Sylvester Stallone. Meg, meg, Harrison, Sly, Zor, meg És a, a legjobb ez, hogy a Alany Jogan, tudjátok, hogy ki játszhatta volna el? Hát, igen, a Frank Sinatra. Frank Sinatra, igen. Mert, hogy ugye ez, a reg, tehát, hogy ugye ez egy regényből készült, és akkor ugyanennek a regénynek voltam valami előzménye a detektív című Igen. regény, és annak, az viszont már ugye megtörtént, mint film. És abban ugyanezt a szerepet, csak más néven a French Sinatra játszott el. Csak hitára, itt felajánlották neki, de ő már eléggé idős volt, és belátta, hogy azért nem csinál őben magából hülyét. Hát 73 évesen már Slynek se állt volna jól szerintem ez a szerep. Hát, Sly azért 73 évesen még egy, egy komplet mexikai kartelt így a föld egyenlővő tesz oh, oh, oh. De az De ő meg nem tud énekelni, tehát hogy így pedig hát. megpróbáltam. Éjjjártatóan. Ja, meg annyi, hogy még a, és a Clint Eastwood birtokolta viszont a, a, a könyvnek a megfilmeségetésé, és úgy volt, hogy ő is beszáll, mint a, a, a főszereplő, de aztán kiszállt a... Melyik az érdekes lett. Igen, azért egy olyan verziót megnéznék. Tehát, hogy tartsuk meg ezt, csak mellette egy, nem is tudom, alternatív Die Hard Clint eastwood -dol. És ott is megkérdezi, hogy hányat lőttem, csak Igen, csak németül. Igen. Ja, jaj. hogy ugye senki nem beszélt németül, úgyhogy ez a, amikor németül beszéltek az, az nem ez valami érthetetlen haplaty volt állítólag. Igen, hogy, mert német. hogy nem azok alapján választották ki a szereplőket, hogy mennyire nagyszerű a nyelvtudásuk, hanem hogy minél robosztusabbak legyenek. Igen, ez e autentikus német volt például, az a kínai, az a félkop, azt tudjátok, aki... A Ilyen, is Kínában kínai? Igen, igen, igen. De igen, nekem igen. a néger is abszolút így, így lerít róla, hogy... Így van. Meg a Alexander Godunov a, a nagy orosz fejével, tudod. Ja, igen, hát igen. ugye, hogy Ellen Rickman meg az ízigvérig ízes brit németségével. Vagyok, nem tudom, eredetiben nézted, vagy szinkronnal? Hát szinkránal, de az, a, menti a helyzetet, hogyha az első Vasgáboros szinkránn néztem. Nem, dörnyel, nem, nem Nem. Volt egy Vasgáboros. Vas... És, és ő még azt mondta, hogy itikáljétek a faszkalat. Igen, és a helyi Igen. László volt, itt még mennek. Igen. erik mennek, amúgy így nem, tehát így nem tudtam betelni azzal, ahogy beszél így az orgánumával. Uh, ja, ugye a, a eredeti brit... brit igen, igen, igen, igen, igen. A le, világ leglassabb ho-ho-hózásra -ho elhangzik. Most már nekem is van gépfegyverem. Oh, oh, oh. Nekem még szimpatikus volt Argyle... ...a sofer, a aki Devereux White... Át, Ilyes Kétegező Vicestiger? Igen, igen, igen. De ő is volt, mert milyen jól el volt ott végig a, a mackóval a, a igen. limóba. feltalálták magukat. Igen, hát figyelj, látod, csak telefon legyen, mert ugye volt, volt tel teló benne, és akkor beszélt a barátnőjével, ha jól nőztem. Ez az egy meglény, hogy, hogy nem nagyon nőtt limóba, mert beült az anyósülésre emlékezik. Igen, igen, igen, igen, igen. R rendetlenség is volt, mondta, is árgály, hogy hát, a erre egy nem számított. Igen, igen, ez, ez jó gag volt, hogy... Hát igen, de hogy ugye onnantól kezdve, hogy a repülőre felszáll, ugye azt nem mutatják, de egészen a végéig, ahogy így tulajdonképpen így McLean, az így egy az egybe ki van mozdítva az ő saját komfortzónájából, és így olyan dolgokat kell csinálni, amit így nem akar, meg azelőtt se csinált. Tehát a ja, repülőn, limuzinon igen, hogy, hogy eljön onnan, abból elmoz, eljön New Yorkból. Felszáll egy repülőre, amin látszik, hogy így egy az egyben széteszi az ideg, beül a limóba, amire nem is tudja, hogy így akkor hogy kellene csinálni ezt. Elmegy egy partira, ahol így látszik, hogy így bárhol szívesebben lenne, mint ott. És aztán még ezt az egész toronyházat meg is kell mentenie. Úgy, hogy, hogy lerír róla, hogy így rohatulőre akarja ezt csinálni és kis, még egyet kihagytunk a reptili annetet amikor emléksz hogy csa, egy egy kezdett és a ja, igen, ezt a... kapott. csak a fasiának a, a, a nyakába ugrott és akkor mondja egy ah California hát, az a, ez a, igen ez volt ez a legjobb szerintem egy Bruce Willisben hogy átadja azt az üzenetet, hogy ő nem azért kezd el most így, így akciózni, meg kommandozni, mert hogy így akkora a van, mint nem tudom, ide makó, hanem hogy így, mert hogy így ténylegesen rákényszerül arra, hogy akkor így a tettek mezejére lépjen. Igen, igen. És, és az első húzásai az az, hogy akkor azonnal erősítést hívni, és nem az, hogy akkor majd ő itt nem tudom, egy pisztolja, meg egy, egy bugyli bicskával így lemészárol mindenkit, úgyhogy nincs is bicskája. Hát igen, amikor az első lövések, akkor épp a tükörbe beszél magának a Blix-e, amikor össze összeveszik az asszonykával. Igen, igen, igen, igen, igen. És ugye azért nincs is cipője már, már hogy ott lazít éppen a, a mosdóba. De legalább az bevált neki. Igen. Szerintem az volt az utolsó jó dolog, ami történt vele, hogy így bevált. <há> Soldául, hogy minden elszaródik. És jó, tehát hogyha eltekintünk attól, hogy nem is tudom, volt vagy 17-8 terrorista összesen, hogy ugye hát valószínű, hogy haló maradt volna, de, de ezt ettől eltekintünk, akkor egy rendkívüli elvezetős filmet láthatom szerintem. Jó, hát itt nem, nem is kell a valósággal való hatalmas kapcsolatot keresni. Nem, nem, csak mindig, tudod, vannak olyanok, hogy hogy, ne, hogy, hogy, ne, hogy így szar, meg úgy szar, meg úgy, nincs tökéletes film, szerintem ezt el kell fogadni. Ha, ha mindig rágódsz minden szaron, akkor, akkor egy filmet se fogsz élvezni, én úgy gondolom. Nézd meg, hogy még mindig ezen lovagolok, hogy a Bruce karakterem mennyivel emberibb, mint mondjuk John Matrix a Commandóba hogy ugye, ott van az a jelenet, amikor alápirítanak neki, és akkor üvegszilánkkal lesz tele minden. Igen. És akkor ott a fél lábon ugye végig evickér rajta, és akkor kiszedi, és utána beszélget a, a néger rendőrrel a telefonon. Aki, akinek azért szintén egy emberi minimális történetet tudtak adni. Éppen pontosan annyira elegendőt, hogy tudj azért vele is szimpatizálni, meg hogy így annál többet tudja elmondani a jelleméről, hogy hát rendőr és néger. És hogy amikor vele beszélget telefonon, és ez az eredeti angol hangban sokkal jobban kijön, hogy ott a Bruce Willis, tehát hogy így, ő, ő így kétségbe van esve, de, de mocsok módon, és így szembesül azzal, hogy, hogy megvan rá az elég nagy esély, hogy ő ezt nem úszza meg élve. És hát igen. akkor ott, ott, ott bizony a krokodilkönnyek eléggé előbb újnak az ő kis szeméből, és ilyet előtte így nem igazán láttál, tehát hogy így a jó jó az... Star, igen, hát. ők nem sírnak, ők, ők izé. jó, akkor fújok két levegőt, és akkor a páncélökörlel, ami igazából a jobb vállamból nő ki, keresztül megyek mindenkin. És a Bruce ismételten ott, tehát a John McClane karaktere épp ezért volt ő szerethető emberi, és egyben gyarló is, meg esendő, de mégis ezt tette őt sokkal, sokkal megfoghatóbbá igen. a többiekkel szemben. Igen, igen. Hát csak azt sajnálom, hogy egy Bruce szeméből így hamar kimúlt az élet, kihunyt már a filmjei kapcsán. Igen, igen. A hát hogyha, hát, hogyha azt, a, azt a helles reklámot nézzük, az mindig olyan szomorú, olyan... olyan... Elszomorodom, amikor láttam azt a, azt a plakátot, ami rajta van, az az érzésem van, mint ha ketrezbe zárt látnék, aki még, aki még valahol, valahol nagyon mélyen a lelkében emlékszik arra, hogy milyen volt így, így uralni a, a, a... nem is tudom... A, amikor még ő volt az állatok királya, és hogy ez, ez még ott motoszkál valahol így a lelkemén a buksé a hátsó részébe, de most már inkább csak a rácsokat látja. Igen, tehát amikor tehát Photoshop-al kell mosolyt varázsolni az arcomra. Yeah, az meg ott, fénk az fénk a szemébe. Szemébe. Igen, de itt még, itt még brill az tényleg. Igen. És egyébként ugye, tehát hogy mindenki teszi idézőjával a dolgát a, a mellékszereplők is, tehát ami ilyen, tehát nem, nem szimpatizálok, de nekem nagyon átjött, tudjátok, a média gennyú a, a Richard ja, Thor, igen, aki, igen. aki képes volt elmenni ugye a, a, a gyerekeikhez például. És, buktatni. és az lepuktatni, és Igen. igen. Egyrésztről. részről ja. Ja. Igen. És sajn, sajnáltam a... Hogy hívták a... a igazgatóját az amerikai cégnek van. Takaga? Takab, takab, tak, tak, tak -takagi. takagi. Takagi, igen. Hát, hogy, hogy az ő, ő kivégzése, az ilyen fontos dramaturgiai lépés volt, mert hát, ott megmutatták, hogy hát komolyan gondolják, most Hans és akármilyen kiművelt meg, ugye, hogy Hongkong jolt meg minden, azért megmerte meg húzni ezt a kurva ravasz. Igen. Hát mondjuk, amikor meghúzta, viszont volt az, az a rendkívül irritáló uh, Harry Elvis, volt tudod, a kollégája Boninak. Hogy ki? Harry Elvis. igen, igen. Elvis, annál azért annyira nem. nem. Annyira nem tudtam sajnálni. Ja, ott nem, nem rendult össze a szemem a fájdalomtól. Csak, csak picit. Csak picit. E nem, őt itt nem saját. <gül> őt... <gül> nem nem tudom, ő nem, <gül> t-- t-- ne nem az kedvelt az első perctől kezdve. Ne az, hogy... Ja, és akkor még egy előtt így beszéltük, hogy, a... hogy akkor nem kellett uh, túl sokat rendezkedni a helyszín, mert hogy így beszéltük, hogy ez a Stentsuri Foxnak az épülő. Ja, és igen igen a háza volt, és, és akkor ezek szerint, amikor volt, tudod, a fősebb szinteken, azok a féli kész, meg még a, ott voltak a, az eszközök, hogy az, az akkor az tök autentikus volt, mert hogy éppen építkeztek valóban. Mi, mi Minden szerszám valódi volt. Igen, igen. A flex van hm. ja. Szerintem ugye az akciószekvenciák is elég jók, még mindig megállják, hm. el, én úgy gondolom. Abszolút. Tárat is cseréltek. É, é Így van. Ki is fogyott volt, ilyen is. Igen. És ugye a, a, a hős, ha meglőtték, vérzett. És ha beütötte magát, az fájt neki. A üvegbe lépett, vérzett, fájt. Hát az még, még jobban, mint az összeség. <gül> ha. Levi? Igen. Te? Diehard? No, még az a néztem meg, hogy uh, végignézem az egész sorozatot, aztán így az első résznél megállt a történet. Uh, nem tudom, azért attól figyeltem, hogy a, még, még ugyanúgy, a, a, még 80-as évek vége, mert minden szoradta figyeltem, van, A tetszett nekem. Uh, a, a, mondjuk én ezeket a sajátosságokat így nem figyeltem benne, amit ügy, kifősoroltatok már, hogy akkor csak egy ilyen süva kötelező olvasmánynak, tekintettem az egészet, vagy nem tudom, hogy legalább ezt is lássam. Uh, amúgy jó film. Jó, jó, jó, jó. Egyébként megállja a helyét, hát meg ilyen, ilyen, ilyen elég, elég egyedi karácsonyi filmnek mondható, vagy a karácsonyi filmek között egy elég egyedi darab. Mondjuk a szörnyecskék is az volt, az... <gül> hát ezért választottuk ezt. Ja, és igazából azt egy ilyen rohadt sok kötvényer volt ez az egész hajci, ugye? Mm, Nem így van? Fél milliárdnyi volt, vagy? 650 millió. 650 milliárd. De van Ja, igen. Aki az aprót. Igen, igen. És, a, és a, hogy megszerezzék, ugye a nagyonokosok az FBI-ba bíztak. Ugye, hogy az utolsó zár, az akkor szakad meg, amikor az FBI megpróbál behatolni, és, és kikapcsolják az áramot. <sík> A Johnson és Johnson ügynek? Igen, igen. Hát az, az de tényleg az, emlékszem, az a magabiztosság, tudod, a, <sík> amikor lehet a, a, latong, a igen, igen, igen, meg latolgatják, hogy a, vagy a, a max hogy 10-15% a hal meg a túszoknak, az összes terroristát tudod? Samat közöl, hogy hát ezzel együtt tud élni. Igen, igen. Ja. Rá is basznak ők. A és... Johnsonok. -ok. John ja. Hogy élvezte, hogy olyan, olyan volt, mint mégis csak szájgomban. Még ja, egyszer. A másik közölte, hogy hát akkor ő még gyerek volt. Ez nagyon jó, és hát természetesen a végére, ugye, a, a megmarad, ugye, a az és azzal így nagyon stílusosan számol le a legvégén, ugye, őség. A hátára ragasztott pisztolyra gondolsz? Igen, igen, igen, igen, Meg ahogy a, hogy is volt egy John Wayne, most nem lovagol el a gyönyörű Grészkágyúval a nap Igen. Gary Cooper volt a sechfej. Igen. Hát meg egy virtuálisan még, tudod, hogy belerúgott egyet. Még, még egyes, igen. A hanszígba, ja. <gül> igen. E, közönség is meghálalta, mert nézem, hogy RS besorolás volt, gondolom a, a sok vérkapszla miatt, hogy 200, <gül> 220 millió dollárt USA meg, és úgy, hogy csak 10, 28 milliába került, idéző jelben 28. De majd. Hát igen, meg aztán ugye jöttek a folytatások, tehát hogy akkor gyorsan meg kellett lovagolni. És hogy a... Jött ugye a második rész a repülőtérrel. Abban már ugye a rendező a... Ö, Friendly szépen, nem, nem, nem, tehát a, nem. itt a John McTiernan volt ugye az elsőnél. Aki ezért a akciófilmeknek azért egy eléggé szakértője volt. Nézzük csak a ragadozót például és hogy ö, ugye ő, ő a másodikra már nem tért vissza, és az nem is lett akkora siker, ellenben a harmadikra igen, és szerintem a harmadik, az, egy, az, az simán megállja a helyét az első mellett. Igen, mondtam is, hogy így, így rühellem a, azokat az erőltetett folytatásokat, hogy a, hogy a kasza csilingelés miatt, de Tényleg rollott, és gyorsan rántották a Dajart 2-t, de még így is messze élvezhető volt. Szerintem ott hát, a 90-ben jelent meg, ha jól tudom ugye a második rész, vagy hogy még, még, még bőven az élvezhető kategóriába tartozott nekem. Mondom úgy, hogy egy a azokat a felesleges folytatásokat. Hát a felesleges folytatás szerintem a... Már a negyedik is az volt, tehát, hogy akkor már Kár volt elő, az ötödik az meg hát így maga megtestesült katasztrófa, tehát, hogy ott, ott már mert Bruce Willis azzá vált, aminek, Ami most... amivel, amivel szembe ment még a 88-as filmbe. Tehát, hogy az utodik, utolsó Die hard már ő is csak egy ilyen elpusztíthatatlan akció sztár. Igen, igen, hát az a... Tehát, Gondolom volt az a Gázi, ami, ami miatt elfogadta azt, a, a, szerintem. És de az egész játékán látszik, hogy, hogy bárhová kívánta volna magát, csak, csak a, ott a forgatási helyszínre nem. Én nekem legalábbis úgy tűnt, hogy ennyire megkesered a embert, én filmben nem nagyon láttam, mint ő például. Ott az utóbbi Bruce, Bruce jelenség, az már ez? Amikor látod rajta, hogy rohadtul unja, hogy ott kell lennie. Hát igen, csak ez... Tehát hogy jön át az egyszerű nézőnek? Hát ez nem, nem emeli a... a fiamnak a színvonalát. Hát nem, szegény. Pedig tehát, hogy... azért lehet volna emelni. Azért, tehát a Die Hard-ot, az tényleg az... Tehát az igazából így megerőszakolása szerintem ennek az egész franchise egyben. Tehát, a Die hard már nagyon jól mutatja, hogy Bruce Willis elindult a Nicolas Cage-é útján. De az hát az egyik cage volt az a über nagy akciószínész, vagy bármilyen színész is. Nem, csak hogy aztán, ha megnézed, hogy... hogy... Tehát, hogy így nem is próbált változtatni rajta, és aztán így jöttek a, a szellemlovasok, meg a, meg a képletek, meg a, én már nem is tudom, boszorkány vadász, és ú, nem tudom. Tehát, hogy így, így Nikolász Kécs egy ilyen viccé vált. Tehát igazából ő egy ilyen mémé vált a világon. Igen, igen elég jól lehet képével pólókat eladni. Tehát, hogy, hogy Nikolász Kécs a legnagyobb ö, nem is tudom, befutása az, az mémként van, és nem színészként. Ja, csak az a baj, hogy amíg, amíg megkapja a 15 milliós gázjait ezekért a fő nem is látom, hogy bármiféle kitörési pontot keresne. Tehát hát, minden, év, hú, minden évben van egy hát. fiam, ami ha belegondoltak, legalább egy. De van, hogy egy, egy évben két filmje jelent meg, bassz. Az, de... az is lehet, hogy úgy hogy így ilyenkor mindig így verekszenek így a következő ilyen, ilyen zseniális forgatókönyvvel, forgatókönyvért, egy Dorf hogy nel hogy melyikőjük el a Cápató négy, vagy ehhez hasonló ilyen felejthetetlen, felejthető alkotásokat. Hát igen, és te így ironizálsz, de az a baj, hogy, hogy így lassan, mert ott tartunk. Hát ön emlígkében, tényleg már Bruce Willis is, ahogy néztem így a, az elmúlt 5-10 évének munkásságát, egy, nem, nem csak a Die Hard 5 a saját filmes sírját, hanem, hanem ő is minden évben valami, valami ilyen gyenge akciófilmben. Nem mindegy. De, nem, ő, nem, mikor láttuk jó színészkedni igazából? A, a willis -t? Aha, most ezen gondolkozom, hogy melyik lehetett az a film, amelyikre én még azt mondtam, hogy akkor itt, hogy Bruce willis játszott bármit is. Hát talán még a 12 majom, vagy még ami nekem tetszett, az a volt, amikor ilyen rablók vagy tolvajok voltak. a örők, vagy bérgyilkosok, vagy valami ilyenek voltak. Nem is, nem mindegy, talán, de az a 2000-es évek. Már majdnem húsz éve, és, és azóta egyszerűen nem talált vissza önmagához, meg egy igazából a minőségi film az a Most azon hogy például a, a, a két copper ez borzasztóan rossz ez a magyar cím, ugye az a Kevin Smithnek egy ilyen abszolút bukásra ítélt filmi ez a Cop, -Cop, -Out, Cop Out, még egy erőszak az angol nyelven, tehát, amiben azzal a néger úriemberrel a Tracy Morgannel játszik. Nem tudom, azt láttátok-e? 2010-es talán a film? Láttam, igen. Sajnos? Hát, az még ahhoz képest, amiket csinált, az még egy vállalható alkotás volt. Hát, az lehet, de nekem már az... most nem azért már, hogy Tracy Morgan más, afro... engem annyira irritál az az ember, hogy ez nem igaz. Morgan, és euh, hát nem tett jót a, a filmjének a megítélésében ez, ez, ez az unszimpátia. Úgy, úgy nehéz, igen, hogyha közben egy szegény gyűlölöd. Nem gyűlölöm, csak nem tudom így rossz nézni, és akkor úgy már megint a fene értem. Rossz nézni. Nem mindegy, hát de... Oké, okay, ebben a, a semmit nem veszte a, nem, az értékéből abszolút. szerintem, úgyhogy igen, és akkor mondhatjuk, hogy jött még két egészen jó folytatás, és akkor a négyesnél ott kezdtek el kurvulni. Igen, ott a négyes az már úgy elkezdett feladni, le, így alábbadni dolgokat. Mondjuk a 4-esnek annyi, ha más nem, el, a, így a javára írható, hogy a magyar szinkronban a epi fej a hangzik el először. Mert ugye az összes részben ezt a mondatot így át, teljesen átalakították. Tehát itt, itt nem is emlékszem, hogy itt mit mond a magyarba. Ugye a második részben a EPI-jéből lett a úgyis le akartam szokni a dohányzásról, a harmadik Egy... részben meg az eszekedte halálmadár, tehát, így... <gül> halálmadár. Ja, még annyi, Bocs, hogy nem, rosszul mondtam, hogy nem 220 milliót keresett a világszert, nem 138 -ot. de az, az se rossza. Afrókkal már nem fogadtam. Igen, igen. Hát jó. jó. Hát én, én mindenképp ajánlom mindenkinek ezt a filmet, hogy nézze meg karácsony előtt, vagy, vagy a, a bármikor, mert ez megéri. Abszolút, teljes mértékben. Ő két óra, nagyon-nagyon. Jó, még mindig jó volt. Igen, úgy, úgy telt el amúgy a játékidő, hogy észre sem vettem, hogy így új, csak már ott tartunk, hogy így akkor hamarosan jön a, a megmeklénezés. És ugye így előre állt, hogy a pisztolyt. Valamelyik volt az a, nem is tudom melyik sorozat, ilyen, ilyen vígjáték rendőrökkel, és akkor a Lonely Islandes es fiatal ember játszik benne, meg a Terry Cruz, és akkor abban van, hogy a szomszédos rendőrőrsel egy ilyen pényból meccset vívnak, és akkor sarokba szorítják a szereplőket, és akkor az kimegy feltett kézzel, hogy megadja magát, és akkor oda van ragasztva a pisztoly ugyanúgy a hátára. A 99-es körzet. Ja, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn 99. Nine -Nine. Igen, igen, igen. Ti -ti -ti -ti. És abba, abba hangzik el az, hogy, hogy így meglényeztél. Igen. Igen, igen. Hát, vég, hát igen, az nem is beszéltünk, hogy igazából, a, tehát hogy ezt számtalan film próbálta másolni ezt a, ezt a One wow Man Stand. Hogy egy ember az 50 ellen a több-kevesebb sikerrel. Ugye az úszor... kevesebb, Most nem, igen, most attól eltekintve, hogy Steven Szegál volt a főszereplő, például az Úszvár, de szerintem ilyen szempontból egy jól sikerült replikája volt a ennek. az egyetlen jó sikerült film. Hogy abban az Úszvárban is minden benne van, ami, ami az összes többi Szegál film. Tehát ha azt az egyet láttad, akkor tulajdonképpen láttad mindent. Igen. Mert hogy a teljes ö, ö, színészi tár, tárát így ellövi ebben a filmben is. Mondjuk a mondom, azon alapból eredetileg a Die Hard folytatás lett volna. Tehát az a forgatókönyv. Tehát akkor lehetett volna az adni, hogy drágán add a csatahajót. Csak akkor, már, akkor nem ért rá, szerintem Bruce Willis. Igen, a halálhajó már. <laughs> Még drágább a csóra. <Sz> Drágának az álomhajód, vagy valami elszakor. Ögy, igen, igen, szegál. Ő ennyit, ennyit érdemel szegény. Hát, talán majd lesz egy, egy külön kiadás. Szegál? Kiadás? Majd meghallgatom. <Sz> Én csak veled. Én meghallgatom, ahogy beszélgetsz erről magadra. Meg egy kinyomtatott Steven Sega fotóval. Igen. És uh, még, még számítaköbessében egy videójáték is készültek. Uh, ja, igen. A Die Hard, Hard Trilogy, Trilogy 2, uh, Die Hard Arcade, Vendetta, Die Hard Nakatomi Plaza. Uh, már eredeti. Izében amúgy a... a, a Valamelyik Die hard -játékkal régen a plázában, nem tudom, emlékeztek, hogy volt egy játékterem itt a Szeged plázában. Igen. igen. És ott, ott, ott meg volt a Die hard. De, de ilyen ez a fénypisztolyos valami... Ez a fénypisztolyos van. Die hard, bizony. Szerintem az az, az árkád lehetett, vagy? Hát de, uh, szerintem igen, de figyelj már, az, az mikor 2000-es évek eleje közepe lehetett. Kávé. De már, már biztos, hogy, a, tehát, hogy az már nincs ott rég. Nem, nem is tudom, mi van most már a helyén. Te a, kézz, a, a. Ott, ott lehetett bowlingozni, igen. De már hát, az jön. sincs Volt ja, a kaszinó. Igen, ott volt a casino is. Nem hát mindegy. Jó. Tehát, hogy ott, ott, ott a Die hard lehetett játszani, ennyi volt a, ennek a történetnek a lényege. Te a kis. A kis a Kis Johnny, igen. Csak se volt forintra. Ja. De mindig elnézegettem, hogy mi történik. De a ott volt a, a fehér trikó. <gül> ha, mindig. Hát, hogy azóta szerintem minden, minden embernek így a, az alaprúvázatához hozzá egy fehér applétal trikó. <gül> igen, öltöny alatt is ezt volt. Jó. De azt, tudtátok, hogy 2007-ben oda adta a, a Smithson, Smithsonian ilyen intézetnek a apó azt az ikonikus trikót. Ja, hogy ilyen Én kiállítási tárgyként? Igen, igen, igen, a filmörökségnek a részeket. ez a trikó az zöld volt a végére. Hát abban legondolsz, hogy benne van az ízettság, akkor az az... az jelen... Kine tennék ki a parra? Ja. <gül> Jó. Na, akkor én, én mindent elmondtam, hogy nézőitek majd. Egyesztettek magam is. Mondtam, amit... Nevi? Nem tudok hozzá tudni, hogy elmondod ezt. Akkor sziasztok. Akkor sziasztok, és boldog karácsonyt meg minden illeset. Aha. Kellemes vannak. <gül>